Aurkezpen ofiziala baino gehio da, egia erran, ea e, iparraldean gure eskudago mugimenduari buruz, jendeak iparraldeko okse, pentsatzen dugun, nola ikusten dugun dinamika hori, eta dinamika horri, heldu e, nahi zaion, edo ez, egia erran mugimenduaren aldarrikapenak apenak biztan dena nazionalak ikusten ditutnik, erabaki tzeko eskubide hori herritar guztiai dagokien okien gauz bat delako, baina mugimenduak berak, dinamika lokaletan funtzionatzen du edo ola da egituratua gutxi gorabehera beraz joan den urtean gizakatea handi bat egintzen, baina iparraldean konkretuki etzen bat ere eta antolatu ziren gizakate txipiak pizkat presentzia hori ukaiteko baina galdera horri erantzuteko antolatua da egun hori hasteko edo gaualdi hori ezpaitu nik erantzuterik ez eta hegoaldean e, E, eundaka herritan antolatu diren dago talde txipi horiek, horiek beren herriko erantzuna emaiten dute, baina iparraldean zer egiten den, beraz, e, bere buruan galdera hori duen jendea, erabakitzeko eskubidearen kontzientzia hori duen jendea, beraz, ipargaldean, ea ekainaren ogeita zerbait egiten alkoholitzateken, edo ez eta beste gisa bat ez antolatu berden, uste dut hori e, hostireal gauean, edo hain jakinen dela.